Retro evolución, retroevolución, retroprograma dicho programa dicho para Radio Phoenix B, Phoenix B, Inca radiante, Inca tas, Inca tas, despoita, retroevolución, retroevolución. Que tal? Benvidos e benvidos a unha nova edición máis de Retrovolución, como sempre aquí en Radio Filipin a través do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a través de internet. Lembrar que este radio emite Retrovolución dende a primeira tempada esta semana. O programa vai ter un caiz un pouquiño especial. Imos adicar esto este tempo, este 60 minutos a o selo malagueño el muelle récords. Por qué? Pois a verdade, principalmente porque me apetece. E outra porque coido que os discos que hasta este momento editou o selo malagueño pois teñen calidade suficiente É máis para salir aquí. Pero repito, o máis importante é que ao estar aquí en Radio Filipín, unha radio libre e comunitaria de verdade, podo ter pois os meus gustos e poñer o que eu crea convinte. a damos o percorrido por o selo en Muelle Records ca última referencia. Este era o tema Apolo XV In the Mountains of the Moon a cargo de Suero que podemos atopar en Bad Camp, a traveso de el Muelle Records e o título e exluna escientia. Carlos Suero non é novo da música. Colaborou con xente como Carla Busotil Oh Rafael Bona Neste traballo que acaba de editar que non é o primeiro, si, no selo pois suero vas nas escenas sufridas na NASA ao longo destes anos de carreira espacial. O resultado, grabacións orixinais de eh desas comunicacións, pero sobre de todo unha electrónica rítmica impecable un traballo que dende xa recomendo se o que te gustan son os sons oscuros e esa electrónica un pouco abrasiva con moito ritmo a min no principio lembroume pois a un os esplendor geométrico menos agresivos e a fabric o un dos proxectos de Atom Cobalto electrónica como digo impecable e un disco que coido que dará que falar ou polo menos debería dentro da electrónica estatal World of Columbia outro dos temas que podedes atopar dentro de este ex luna escintia de suero, un traballo máis que recomendable sempre cando te gusten eses sons escuros non sinistros porque non seria oxeito de chamalos, pero si sí sinistro un pouco asfixiantes en algún momento pero que para min Gracias a los ritmos, a rítmica que hay en cada tema, pois faino, todavía más apetecible, si cabe, ímos a rematar este percorrido por este trabajo de suero editado por el Muelle Records, co-tema titulado Géminis 8 no swells and uh, your call sign rescue one the destroyer is the low. five four three two one retrofire Retro Capcom or go. moi bo traballo este de suero para el muelle récords que podedes a ides a bathcam polo menos escoitalo coido que ides pois a quedar satisfeitos cando o escoitedes totalmente porque realmente coido que é un disco que parece que volvo un pouquiño a min polo menos me gusta un álbum conceptual e que parece que é mellor escuitalo do tirón que ir por partes aquí o temos que facer evidentemente por cuestións de tempo pero en Vazcam Mercando podedes disfrutalo de principio a fin <tose> El Ennsvar Que esperabas Este es el Ennsvar El en trono Mi chepaba Todas tus copas Mientras bebes Las de Freud Y tamén saindo fai moi pouco a sexta referencia de El Muelle Records tratase de The Black Lemons e o álbume tratase chamase, perdón, Querida Lógica un álbum pois tamén conceptual que vou ler textualmente do Backcamp vai acompañado cunha web serie relativa a historia que conta o relato o seguinte unha serie de filósofos mísicos e psicoanalistas do século XIX que viven actualmente en Torremolinos. Unha descontextualización con claras referencias literarias enraizadas nos postulados da posmodernidade, soborda que tamén ironizan as súas letras. Un disco que eh, gustoume, chamoume a atención porque podería considerarse experimentar en algúns momentos, pois si. Sí. Podería chamarse art rock ou avangarde, pois tamén. O importante é que estes músicos reflicten o que queren facer e Palacios, ca guitarra e a voz. Horischik, ca batería e Silvia Grijalba colaborando con o Teremin, fan algo, pois, diferente, con, entre comillas, como só o decireu, con instrumentos orgánicos, como é batería e guitarra, e fan o seu propio mundo, que fai un disco, este, querida lógica, no que atopamos este tema que acabamos de escoitar, Lenons, bar pois, máis que interesante, o que tamén nos dá unha dimensión de que el Mulle Records pois, non vai precisamente polos sons máis convencionais ou máis doados de escoitar, aínda que, para min, non se xan tampouco difíciles para escoitar e, pois, apreciar esas diferenzas de pois pues de cara a outros grupos ou de outras tendencias o importante é descubrir e de Black Blacklenons nos ensinan algo distinto Pensar Ayer se llegó a replantear En que no es un bar normal Es un leather bar Música Este tractatus, Lever Barr, poida que sexa do millor que hai no disco, por lo menos do que máis me gusta a mí. Moitos temas de Lennons Barr neste querida lógica pois lembranme algúnas veces incluso as letras, pero moito na música pois a postulados incluso dadaístas poida que este totalmente equivocado. Pero, bueno, o tamén, o que ten a música é que a cada un pode evocarnos e traernos referencias totalmente distintas, incluso ao objetivo dos músicos. Pero, este, querida lógica, recomendo, tamén, indo a vazcam, que o coitedes, ten, pois, algo para min importante dentro da música qué diferente qué distinto ya so por eso eh, este disco merece unha oportunidade pero non vos equivocedes aparte de todo que estou argumentando é eh, un disco que escoítase francamente moi ben ímos a rematar este repasiño ao traballo de Delenus Bar para el muelle recos con tema vaya pelos bajo apelos de Blacklenos, do álbum Querida Lósica a de El Muelle Recursos Elo Malagueño con poco tempo de vida, siete referencias eh música distinta experimental vanguardista eh de calidad. E. Todo eso estamos escoltando aquí en Revolución gracias a Radio Filipin, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que atraveso do 93.9 da FM de Ferrol emite, eh, pois, en Ferrol ou nas súas comarcas, tamén atraveso de internet, e eh, xa sabedes que se non podedes escoitar o programa cando se emite, ides a Vazca, digo, perdón, a Vazcán, xa estou con ultimamente. últimamente... Eh, casi o que máis cito para escoitar discos, non? Ides a iVox ou archip.org e descargades o programa cando vos queirades e agora a referencia sin dúbida máis radical máis experimental e máis dura de escoitar Mamífero Mamífero tamén titulado así, mamífero, o tema, Curtiño, era despierta tu mamífero. O grupo está, máis ben, o dúo, está composto por Julio Semove e Nacho Jaula. Nacho Jaula, este último, responsable dun disco que xa puxemos aquí de Chalana, que volveremos a poñer algún tema xa que estamos falando do selo, el muelle Records sen lugar a dúbidas como digo son o dúo o proxecto mamífero o máis radical experimental co momentos pois sí só ame dadaísta, surrealista e un pouquiño futurista esas grabazóns que aínda pode atoparse dos anos 40 ou 50, donde empezaba a experimentarse cos sons que facían as máquinas, as grabadoras, etc, etc. Guitarras, percusións, ruidos e diseño, todo feito por eles. Indobaz se pode, pois, escoitar, como non, pero, aparte, o que quería decir, que hai unha edición, moi limitada en CD que a verdade é que non sei si aínda estará dispoñible porque a verdade é que El Muy Records edita limitadamente, en pouquiñas cantidades, pero parece ser porque o responsable Pepo dixemo se está vendendo bastante ben e case todo o que producen ou están a vender de un xeito, pois, máis rápido incluso do que pensaban. O cal é agradable, pouquinhas tiradas, pero bueno, por lo menos, o que se invierte, pois, volve a recuperarse máis que nada para volver a invertir no selo Así que, como digo, non sei se si quedarán copias físicas en CD con un encarte estupendo que pode verse na páxina de mamífero en BadCamp, pero podedes informaros. Imos a escoitar outro tema que se titula Almuerzo en casa de Bertín. en casa de Bertín. Si é Bertín Osborne o que invitou a mamífero a almorzar, a verdade é que seguro que non quedou moi contento. Como vedes, ruidismo, experimentación é sen límites para facer o que a eles, tanto a Nacho Jaula e a Julio, se move pois xe xa apetece facer un disco experimental, extremo, pero, como digo eu, sempre é bo momento para escoitar este tipo de música. Tamén xa sabedes que son dos que penso que tal vez non é o disco que ides a poñer todos os días, pero non cabe dúbida que é un disco que Pois apetece poñer de vez en cando porque a min este tipo de discos bloqueanme a cabeza si os poño a bastante volumen e me impiden pensar nada máis que no que estou escoitando algo que pois realmente gustame. E o tempo, a verdade, é que está pasando máis rápido do que pensaba. Pero, bueno, centréme en estas tres últimas referencias do selo, porque non faláramos aquí delas, non puxéramos nada, e, aparte, son relativamente recentes. Do que si falamos foi do señor Javier Arnal un disco, canciones defectuosas desas, deses discos que a verdade é que gustaronme moito cando o escoitei por primeira vez e por sorte siguen a gustarme o tema I Lost My Angel pareceme un tema sinceramente e sinceramente moi bonito I've lost my angel I've lost my angel Oh Lord, my lonely angel Did you wanna sacrifice? Did you wanna sell my life? I've lost my angel seu disco, canciones defectuosas, con ese son fronterizo e con esa voz desgarrada que fai cos temas cobre máis intensidade imos a poñer o tema no e olvidado outro tema que podedes atopar no seu disco e como non, a traveso de el Muelle Records vuelto en las nubes que formaron todas sus lágrimas, él quiso regalarle todo lo que había olvidado. Y en una cajita de alas de mariposa azul, guardó todos los sueños que no recordaba y se los llevó a la casita que tenían junto al mar. Ya no recordaba si debía acordarse de algo. No sabía si el viento que ahora movía esas alas de mariposa movía también sus desordenados y vagos recuerdos. Pero sobre todo, se preguntaba por qué todos le miraban así. millores de Javier Arnal. No disco cancións ou canciones defectuosas que así se chaban. E outra referencia que xa puxemos aquí e chamoume moito a atención e sigue chamándome e, Chalana Chalana que non é outro que Nacho Jaula o que Está detrás de todo esto, sintonía contra el desencanto eh de esos temas que abrían al disco y eh, que son pura delicia minimalista. Ana con sintonía contra el desencanto que está no disco editado por el muelle Récords a referencia número 2 gimnasia arrítmica Chalana a metade de mamífero que tamén en solitario fifai as súas cousiñas un disco moi interesante este tamén con moi corte con moito corte perdón experimental pero algo máis rítmico e pois máis asequible esa electrónica e eh, que eu recomendo como a verdade é que todo o de El Muelle Records eh, por desgraza, amigos, o tempo estáse a esgotar. Non me gustaría rematar o programa sen unha. Dixer vos con o que foi a primeira referencia do selo El Muelle Records que era Diz Sailor, co tema In Reverse, e outra, como non, aparte de recomendar este selo, que non é música convencional, pero é música fantástica, e coido que, en ameirán de parte dos casos, pois, máis que asimilable, é unha boa maneira, un boxeito de atopar novas cousas, pois, darlle as grazas a Pepo Galán responsable do selo el muelle récords por todas as facilidades que, pois, deume para poder escoitar e facer o programa sobor o seu selo aparte, pois, de o agarimo co que sempre tratame a min algo que é eh, moi de agradecer lembrade, el muelle récords ides a bazcamp e ali podedes esco e a topar todas as referencias Espídome con este In Reverse de Der Sailor e lembrade que estive chedes aquí escutando retroevolución grazas a Radio Filispín a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tres Ancos que atraveso do 93 93.9 emite na FM de Cerrol senón atraveso de internet podes escutarnos e como último recurso tedes e vox ou archiputo para escutarnos cando vos que irades de Terradio tamén emite retrovolución, -retro perdón, da súa primeira tempada e nada máis unha aperta en eica o próximo programa, amigos.